Jo mi nere Bai, arratsalde ontsuri ere. Hemen zaitugu Ximejen egoitzan, eh de découverte neko etxe ederrontan miarritzeko aeroportu inguruan kokatua dena, e, orain arte e, antzerkilari gizalan egin izan duzu, baina erretiro hartu, baina hor segitzen duzu gehiberlean, eta orain susten taldean aurkitzen zara, ez da konplizite izeneko sustengu taldean e, noiz sortua izan dena. Bai hain zuzen, sustengu talde hau, mera simiak taldearen sustengu talde hau, elkarte hau sortu zen 2006 inguru hortan. Ehm, memento horretan oso memento berezia zen e, kulturlanaren zatoroak eta gure taldearen bizian, E, hain zuzen, bon horren termitantziaren arrazo lagriak, horren inguruan arrazo ziren gara jortan, beraz, e, gerua zehirizan entzien denakortaz pixka bat beldo ginen, eta... Eta taldearen gainean ere bazen mehatxu bat, berrizik ezta aldetik zuen konmenioari doakionez. Eta hain zuzen, mehatxu horiek bai estatu dira somiturte berantago, ez ginen trompatu. Eta beraz sortu zen, holako sustengu talde bat, taldearen kompainiaren laguntzeko, molde batean edo bestean, hastapanean etzakean, elkarteak etzakien txobra zerregin, baina pixkanaka pixkanaka bere bidea orkitu du, elkarte autonomoa bat, shimer kompainiatik. Baina beti lotura bat mantenduz e, kompainiarekin, eh, biztan dena, albezen koherentea izeeteko taldearen hautu eta... eta elkarte hori nokosatzen dute, bueno, e, aspaldi danik simerren e, lanas egiten dutenak, simerrikin teatroa egiten dutenak simerren taleretan, erna betu horren gune hau, aipatu duzuan ledeku bertu hau e, aspaldi danik baliatzen dutenak, jala, e, publikoa unatur biltzen den jendea, e, Egun ero eta urte batetik bestera. Sustengoa, aipatzen duzunean, sustengo ekonomikoa zarizara batez ere, bitartekaritza lanaz? Biak egan Lehenik ekonomikoa nola, bueno, hainitzek italdi antolatzen ditugu, adibide bat zuen mateko, gaur bezala, hemen gira beraz atxe teatroaren lan prezentapena izanen da eta hor dira elkarteko partaite batzu eta horako xoko goxo bat amuntatzen dugu sumite dari, gu aurrek egiten itugun biskotxa batzu eta hori partekatzen dugu publikoarekin edo lan prezentapen hori ikusi haitzin eta bere ziki ondotik zerren horrela memento goxo bat partekatzen ma eta aktoreekin, aktoresekin, eta eta publikoak emaiten ditu bere aholkuak, bere begiradaren, berri, eta historio, eta historio. Beraz, hain gauza horrela antolatzen dugu, horrek sartzen du diru bat, eta Eh, dirutza horri esker eta gure kotizatzen esker eh, eh, konkretuki laguntza batzu ekatzen dizkugu taldeari. Eh, bon, erdibide bat emaiteko eh, jaz, 2000-e sortzean, beraz, 2000 eh, euroko laguntza bat ekarregin ginen taldeari gauza bat edo beste erosiz, edo foko, foko entzatargiak edo beste beter bat, bete behar batzu. Hori gauza bat, eta gero, e, laster, hanbat laster egin egan behar da, bi mila amaretik, ameketik kara, elkarte <coughs> hori hasi zen gogoa etatzen beraz, e, hain zuzen ledeku geroaz. E, jakinez, leku hau privatu dela, e, taldea aloiatzen duela, urtetik urtera unen e, kargua, kargua ekonomikoa, pixua go, bilakatu dela taldearentzat, Eta ikusiz ere nola peit publikoak orokoki zenzu zabal batean hori bere ganatu duela leku hau. Unen baliapena ikusiz, e, Elkarteuneek holako e, gogo eta sakon bata mandu eta eta hasi da gaiten bibil haekatik hama bidtikra leku hau publikoa bilakatu harttzela. molde batean edo bestean. Hala. Bai, esango e, gu etorkizuna zarranguratuak, e, e, bai. ba, esan duzun bezala aldarria egiten duzula edo eskaera egiten duzuela, e, aldi honten Euskal iriguneari e, egoitzau publiko izan dadin, hau da, iriguneak eros dezan hau et, eta arte eta antzerki etxe bat e, bilaka dezan edo segi dezan izaten. Hori da. Hori da, labo bilduz, hori da, e, bi mila amekan egin zelarik lehen txostena, elkarteak e, bideratu zelarik, e, e, e, nola egan instituzio panorama, etzen oraikoa hiri uh, elkargoa Euskal hiri elkargoa zegoen, uh, adibidez Akitania mailan ere uh, uh, Akitania euskaldea etzen orai uh, eskualde begia egiten den oa, Akitania begia egiten den Euskade zabala hori. Beraz hainiz gauzaldtu dira ere zazpi zorzi urtez. E, Baina, Funtzesko ideia beti berdina atxik idugu. Garaian erraten inoen 2000 amekan elkarteak erraten zuen, konplizite simer elkarteak, hemengo goko kostaleko hiriguneak, hiru hiri nagusiekin, horrek bertzula bere gain hartu egoitza hau. Bon, ez da egin, eh, hamata ingatik, eta eh, orai biztan dena, panomara hanberrian, gauza bera diogu, leku hor publikoa bielakatu behar dena, eta gure iz, ustez, neurri ona, unen gogoetatzeko, E, da hiri elkargoak ahaugun eta egiten diogu berak bere gain hartu behardura. Ez bad bakarrik beste laguntza moto batzuekin eta abar, hori ezta zu zenki gure lana hori konkretuki bideratzea, guk egaiten dugu printzizpiozko e, funtxezko erabakia hori izan behar dela, Beste naz, harrizkoa da, e, e, holako genu, gune bat, e, berriz e, privatu arloan geldi e, eta, ez dakit, bihar burego batzu edo beste zehozer egindadin hemen. E, eta ikusiz unen historioa oita bosturtez, ikusiz ere, hemen izan den inbertsio publikoa, eztapenean, erana behitalean, hauzen lantegi bat, artisala lantegi bat, e, zorgina, maasturuntza eta hemen lantzen ziren. E, hori ere importantea da, basti badu historio hori ere, eta geroztik bilakatu da, beraz horren buru teatroa fabrikatzeko gune bat, labor bilduta. Eta 8. torteoa ikasik e, hori bideratu dela hemen, beraz ba, leku hau memorioa, lan memorioa horretaz kargatua da. Eta 8. torteoaetan e, bilakatu da simerrek e, bilaka arazi duena, Eta astapenean, beraz, hemen esimerra e, sartu zelarik hemen, gutxi gora bera, egun eta mila euroko diruza sartu zen hemen, unen antolatzeko barnean. Eta horretarik, e, diru publikoa gutxi gora bera, eguneko irurugoia, irurugoita duzu, egun euro baino gehiago diru publiko imertitu zen hemen. Beraz ez da harrasileku privatu bat ere konkretuki. Anzten dira gauza horiek, zeren pasatzen da, urteak pasatzen dira eta anzten dira. Bon, e, taldeak ezin ezinariimadu asumtu geroan gunen kudeaketa eta taldearentzat oso kompplikatua da zeen alokamendu importantea da gagun, begogeita bost aurtero begeitast euro bost mila eh, euro ilabetero eh, kagu oso importantea da. bere ziru eh, ikusi eh, hemen bat dituzu ikusi duzu bela kasik zazpenhun metrakeagatu leku edega da, eh, E, ez da, da presio kontu bat da e, talde profesional bat entzat oso kargu pizua dela eta horrek trabatzen duela ere taldearen etorkizuna ez da dudarik, ez da kontua, baina horek mugatzen du bain gauza. Bon, horiek denak ikusita hau publika hau abilakatu behar da eta guk erraiten dugu elkarte bezala horik be, nahi dut geitu ere, gure gogo eta doala ere e, Simerren geroa baino urgunago, erraiten dugu bihargoizean, ez dut biztan, dena hori desiratzen, baina epe emotzean edo ertainean Simerrek erraiten badu ez ez dut nele lanas egiten hemen, guk diogu, hori leku publikoa izan behar dela, artistikoki e, ar, e, artea fabrikatzeko teatroa edo beste zerbait izan behar dela geroan, hori diogu E, ala, ez dugu bakarrik lotzen hori Simeran etorki zunari. Gaur egun errealitate bat da dudarik abia eta Simer ekin behar da hori konpondu. Baina bihar Simer e, ezbalima da hemen, hau gelitu behar da gure lugaldean, kultur eta arte areto bat bezala eta hori e, sortzeko, hori transmititzeko eta bar. Sangi, ba momentu zonekin geratzen gara eskarak asko txunin. Bai eta presgira ikusiko dugu datorren astete eta ilabetetan Cerebrus duen proiektu hau eta ya, jakinian atxiko zeitustegu biztan denan <laughs>